Види адміністративних стягнень: попередження, штраф, оплата вилучення предмета, конфіскація предмета, позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний арешт та порядок встановлення інших видів адміністративних стягнень. У главі 4, розділу 2, що називається Накладення адміністративного стягнення викладені загальні положення щодо порядку, строків, накладення адміністративних стягнень, а також обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. Особлива частина розділу другого складається з одинадцяти глав, кожна з яких є окремим інститутом, що регулює окрему групу суспільних відносин у межах галузі адміністративного права. Серед таких слід назвати Главу п'яту – адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення. Главу шосту – адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Главу 12. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, фінансів і кустарно-ремісничих промислів. Главу 15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління і тому подібне. У розділі 3 йдеться про органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення – серед яких адміністративні комісії при виконавчих комітетах Рад народних депутатів, виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних депутатів, комісії в справах неповнолітніх, районні, міські, народні суди, органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші органи, посадові особи, уповноважені, на те законодавчими актами України. Розділ 4. Присвячений питанням провадження в справах про адміністративні правопорушення, зокрема, порядку складання протоколу застосування адміністративного затримання, особистого огляду, визначенню в провадження в справах про адміністративні правопорушення особа яка притягається до адміністративної відповідальності потерпілий, законні представники, адвокат, свідок, експерт, перекладач. Передбачені також питання оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення, що є однією із гарантій забезпечення режиму законності. Розділ 5 називається «Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень», де йдеться про обов'язковість постанови, порядок винесення постанови, відстрочку виконання, припинення виконання постанови, а також про порядок провадження по виконанню постанов відносно до кожного виду адміністративного стягнення» що передбачені чинним законодавством про адміністративні правопорушення. Шлюбно-сімейне законодавство Глава 24. Права та обов'язків батьків і дітей Взаємні права та обов'язки батьків та дітей базуються на походженні дітей, засвідченому, установленому порядку. Походження дитини, батьки якою перебувають між собою у шлюбі, засвідчуються записом про шлюб батьків, а дитини від батьків, які не перебувають між собою у шлюби, становлюється шляхом, Подачі спільної заяви в органи ЗАГСу Походження дитину у батьків, які не перебувають у шлюбі і не спеціальної заяви батьків, батьківство може бути встановлене у судовому порядку. Походження дитини засвідчується відповідним записом.